Radio Tiana presenta Eleccions Municipals Tiana 2011 Entrevista als candidats amb Salbatierra. Bona nit, Són les 9 en directe des de Ràdio Tiana. Avui tanquem la sèrie d'entrevistes en profunditat amb la candidata del PSC, Esther Pujol. Una cara nova en aquestes eleccions municipals. Els socialistes tianencs han canviat de candidat després de 20 anys que es diu Ràpid. Vallespinós va encapçalar les primeres llistes l'any 1991. Quatre anys més tard seria alcalde. Al El 1987 els socialistes tianencs van presentar la primera cap de llista de TIA. Anna, Montse Fernández. La segona dona que va aspirar a ser alcaldessa va ser fa quatre anys Ramona Martos del PP. La primera regidora va ser la FEM Erlos als anys 80 per Convergència i Unió. Esther Pujol és la primera candidata amb possibilitats reals de ser alcaldessa. Seria la primera alcaldessa de Tiana. El PSC vol recuperar el poder perdut fa quatre anys amb un pacte entre Gent pel Progrés i Convergència i Unió. Des d'ara fins a les 10 de la nit, entrevista a la candidata del PSC. Podeu fer Comentaris al mur del Facebook Tiana Eleccions 2011 o al Twitter amb l'etiqueta Eleccions Tiana Esther Pujol, bona nit Hola, bona nit Es veu alcaldessa? Sí, em veig alcaldessa i a més és que crec que puc ser alcaldessa i tant, sí Volíem comparar les respostes perquè vam fer la mateixa pregunta a l'Enric Nolis i a l'Emili Muñoz L'Enric Nolis va contestar amb un sí sec i l'Emili Muñoz amb un i tant que cadascú ho compari, però més o menys eh, els tres candidats amb possibilitats doncs, es veuen realment amb possibilitats d'assumir l'alcaldia de Tiana. L'eslògan del PSC és Suma't per Tiana. Per què? Bé, a veure, perquè el PSC justament és un partit que, que, que agafa moltíssimes sensibilitats eh, a nivell ideològic, a nivell, a nivell social especialment. Aquí Tiana, de més, nosaltres hem presentat una candidatura que també recul moltíssimes sensibilitats de diverses zones de, de Tiana, que de en Gaietà, de la Virreina, del centre, d'entitats, de Tiana Solidària, amb l'Albert Ferrer, del Tiana del Llaio, de tota la vida, això per una altra banda, i després també perquè per altra banda, si us hi fixeu, eh, nosaltres al llarg de la campanya hem fet molt, utilitzant molt la imatge de marca del 10 més 1, Aleshores, ens agradava jugar també amb el sumat i amb el par, és a dir, amb signat aritmàtics. Però, en realitat, també, si us fixeu, no està eh, sintàcticament no és correcte sumat per tianes, és un joc de paraules. Molt bé. Interpel·la, crec que és l'únic eslògan que interpela el tianenc, no?, que li demana que, que es malgrat. Que sumi, efectivament. Que I a la banda, i a banda, òbviament, que creiem, algun dia, que en el segle XXI eh, cal fer xarxes i sumar. En general, els socialistes, no només a tianes, sinó al conjunt de, del país han amagat les, el, el, el logo, el logo del PSC. Veiem aquí el, el tríptic que va ser un dels primers a arribar amb, amb la cara de, de l'Ester Pujol, el, aquest Tiana a Can Lluerna i l'esterpujol.cat, i per trobar el logo del PSC és d'anar al darrere ben petit onet. L'has de desplegar. L'has de desplegar. Amb les banderoles passa una mica el mateix que, que Bé, està petit onet. Bé, les, les banderoles sí que, el disseny de la banderola sí que no l'hem controlat nosaltres en absolut, vull dir, fins i tot hi ha algun municipi que hi vist que la pinça de la banderola tapa el logo. Bé, és una, és una jo diria que és una petita tàctica de, sí, per què no, vull dir per, per pal·liar els impediments de la marca no, per dir-ho manera La marca en aquests moments resta? A veure, en el cas de l'àmbit local jo no ho crec en absolut. El que passa que realment a partir del 28N i de la, i de la pèrdua del, del govern de la Generalitat doncs, doncs sí, podria, podria restar de la mateixa manera que ara Convergència doncs està en una onada o es podria pensar que està en una onada forta més enllà de les retallades. Jo no crec que, que, jo no crec que resti, francament. De seguida parlem amb l'Ester Pujol. Abans que res fem el retrat de la candidata, un retrat que ens farà la Gemma Linyam. Gemma, bona nit. Hola, bona nit. Esther Pujol, Tienca d'adopció, és de l'espècie que els de Potanneran en diuen als estiuejants. Es va quedar viure Tiana després de passar els estius. Va Barcelona, té 44 anys, està casada amb el seu cap de campanya, i els hi deuna molt bé perquè amb tota la feina d'aquests dies han aguantat, que jo sàpiga. Va aprendre a nedar i jugar a tennis al casino de Tiana, però va conèixer els tianencs de tota la vida, al carrer del Sol i al el Casal. Els estudis i la feina la van fer marxar a Madrid, però ara fa 4 anys el va tornar al poble, la va cridar, i la seva vocació política la va fer entrar a l'Ajuntament de número 2 de Ferran Vallès Pinós. El seu pare és en Joan Pujol, entranyable jutge de pau que ha revolucionat els casaments civils. L'any 2007 es planta l'Ajuntament amb el PSC i exerceix una dura oposició. El carrer es mostra propera i sobretot aquests últims mesos molt activa. Les seves armes són el Facebook i el Twitter i també el seu blog. És la candidata amb més activitat a les xarxes socials. Esther Pujol és llicenciada en dret i especialitzada en gestió del govern local i té una consultoria de polítiques públiques. astuta i perseverant i molt política, potser la que porta la política més a la sang de tots els candidats. És dura, ha tingut un bon mestre, l'exalcalde Ferran Vallès Pinós, i una mica pesada. S'ha passat mitja campanya, picant la porta dels votants, una tècnica dura, que semblava oblidada, i que ha recuperat i ha obligat també els altres partits a, a fer-ho. Si guanya, i puja un regidor i lliga bé un pacte, atenció, perquè podria ser la primera alcaldessa de la història de la democràcia tiananca. Efectivament, la primera alcaldessa... Uh, ho veu això com un, com un actiu? En fa, fa campanya? Per fet de ser dona? Sí. No, jo no, faig el, jo no faig campanya pel fet de ser dona, perquè jo a més ja sóc feminista, tothom ho sap, aquí Tiana ho saben, que jo he tirat endavant totes les mocions relacionades amb el tema d'igualtat de gènere i d'això no em faig campanya perquè crec que és una situació que hauria d'estar normalitzada. Eh, ara, Eh, sí que és veritat que crec que és una assignatura pendent no per Tiana seria un insult pels tianecs i tianenques pensar que no estan preparats per tenir una alcaldessa dona però una altra gallo cantara per dir-ho d'una manera molt senzilla dintre la classe política de, de, de Tiana és dir, dintre el que serien els meus companys de, de consistori hem viscut durant 12 anys eh, el que és estar governat per un alcalde socialista home quina diferència hauria entre una alcaldessa socialista dona? Bé, a veure, lo que seria a nivell de valors d'ideologia la compartim totalment, òbviament tenim un llegat socialista que, que el compartim sens dubte, però jo sí que crec que existeix un lideratge de, de tipus femení que és diferent al lideratge de masculí no és perquè ho cregui jo, sinó perquè a més les grans consultories fins i tot de headhunters i de, eh, consideren que les dones tenen un tipus de lideratge de més cooperatiu, més consensual capacitat de motivació, més col·laborador i, a més, de fet, són les que puntuen en els consultories de headhunters, de captació de recursos humans, eh, amb uns tests més alts, amb unes puntacions més altes que no pas com quan es busca, per exemple, un director d'una empresa, no? Vull dir, les dones directives a les empreses apreten i jo crec que les dones polítiques eh, en els consistoris o en la política en el Parlament eh, apreten. Ara bé, també haig de dir que es diu que les dones, per la, les dones passen per la política, no es queden a la política, per tant, el que hem de fer és quedar-nos a la política i no passar Vostè mm, vol ser política professional? No en absolut. Jo això ho veig com una etapa de fet jo estic treballant i la feina és meva a conciliar a les obligacions de campanya amb el que és les meves obligacions laborals eh, jo veig això com una fase determinada dintre de la meva vida com un projecte com un projecte de, de, amb, amb, una, amb una data de caducitat i no m'agradaria i no vull de fet desvincular-me de, de la meva professió en absolut que a més em dona el plaer justament de dedicar-me a la consultoria de polítiques públiques i assessorar ajuntaments, etc en certa manera estar Clar, justament eh, ha fet un màster eh, sobre gestió del govern local, no? Sí, sí. Això suposo que la situa en avantatge respecte eh, a l'hora de gestionar, eh, respecte a altres candidats que potser puguin tenir menys experiència. Bé, a veure, a mi realment el, el màster és fantàstic perquè coneixes, eh, coneixes, de, coneixes de dins, per dir d'una manera, la, la, la mecànica de l'Ajuntament, fas des de dret administratiu, sobretot els meus companys eren secretaris, interventors, etcètera, amb la qual cosa doncs, eh, doncs és fantàstic perquè coneixes els mecanismes de gestió interna d'un ajuntament però a mi realment el màster el màster de, que m'ha donat, que donat la, la pràctica i que, sí, que realment m'aporta valor en el, el dia a dia, són dos és la meva pràctica professional quan m'entrevisto amb altres alcaldes o regidors o regidores que és el que em demanen a nivell de consultoria Esther, necessitaríem això, com ho veus ens passa això, com ho podria solucionar etc. a mi realment el que, que m'ensenya això això i òbviament l'haver estat a l'oposició se li veu moltes ganes i amb molta voluntat d'aprendre i de formar-se per això li preguntava la qüestió de l'ambició, si és només voluntat de poder assumir l'alcaldia o si és voluntat de fer una carrera política. Sóc així vull dir, a mi m'agrada treballar i està aprenent a la vegada, quan estigui m'agraden també assumir projectes de projectes a, a nivell de, de la meva microconsultoria, que dit una consultoria no, en realitat és una micro, microconsultoria m'agrada que siguin reptes perquè m'obliguen a aprendre, a reciclar-me, d'on no, no? també classes a la universitat i està fantàstic perquè cada any m'obliga a revisar-me tot el material, etcètera. No? Els periodistes sempre ens agrada sobreinterpretar, els periodistes locals també, i durant molts anys del Bollespinós sempre, i jo m'hi conto, molts cops havíem escrit que el que volia realment, doncs, arribar al Parlament, de fet havia anat a les llistes, es va quedar doncs, per, per alguns diputats amb algunes renuncias que hi va haver algun any fins i tot d'entrar i sempre deia que el Ferran Bollespinós doncs, era com una plataforma. En l'editorial del del llibre del Ger Maria que ha arribat aquests dies a les cases tianenques diu Vallespinós, s'ha dit de mi que sóc ambiciós i que el meu pas per la política tiana era només una etapa per assolir un lloc teòricament més important, afirmació que sempre he negat. I el temps ha demostrat que, que de fet, no sé si era la voluntat o no, però com a mínim no, no va arribar més enllà. Esther Pujol seria també model Vallespinós? Jo crec que m'esteu també sobreestimant i <laughs> sí, francament, de totes maneres us agraeixo molt que penseu que pugui arribar a ser, no sé, mini ministra, diputada o alguna història d'aquestes no, em sobreestimeu, no, jo insisteixo és una, és una etapa estic focalitzada, Tiana, a mi va fer de l'administració local vull dir, no. el màster és de gestió d'administració local ojo que el vaig fer en el 91 ha eh? plogut molt eh? i han canviat molt les lleis eh? no, no, en absolut, en absolut m'esteu sobreestimant totalment Aquests dies estan fent porta a porta l'altre dia l'Enric Nolis va venir esbufegant, gairebé va haver de parar el replà de l'escala i avui l'Ester Pujol també Déu-n'hi-do el, el que suposa és. Eh? Realment, suposo que, que si no ho vius no, no, no, no ho saps però, però clar, suposo que anar casa per casa explicant el mateix cada cop mm. ha de ser dur no? Sí, però a mi m'agrada M'agrada moltíssim no? <laughs> no, a veure, és més fàcil Jo crec que fins i tot és més fàcil que vendre enciclopèdia amb tant en quant a les persones que t'obren la porta potser els primers 5 segons o 3 segons es queden molt parats de la teva presència i no t'acaben de reconèixer qui et ni que estàs fent amb una bossa de, del PCC. no? però amb 100 bosses del PSC la mà. Però la veritat és que als 10 segons la rebuda és extraordinària. Eh, jo crec que és una tàctica, de més, que funciona molt bé. I a més nosaltres, per, no, com a partit, no ho utilitzem exclusivament com un tema de campanya purament, sinó que a més hem fet de, del nostre programa electoral justament la proximitat, la, la, la volem posicionar com un eix d'actuació suposa que han hagut de redoblar els esforços pel fet de ser una candidata nova no sé si ha notat sí. en aquest porta a porta no la coneixia, si ara l'he vist a, a, les, a les, aquests dies als cartells petjada, però però no, realment no sabia no sabia qui era, en canvi el, el Vallès amb 12 anys doncs, de, de govern sí que sabia era, no? que era, suposo aquesta sensació no? d'haver de fer un esforç doble Sí, nosaltres hem hagut de fer una campanya una mica de manual en aquest sentit, perquè efectivament en el moment que es va fer pública en el mes de gener la, la meva candidatura eh, vam decidir que teníem que desplegar una primera fase de la campanya en la qual se'm tenia que conèixer. Eh, és obvi que hi havia persones que sí que em coneixien, però també és de que de que Tiana ha crescut molt, eh, jo vaig estar una, uns anys vivint a Madrid, amb la qual cosa eh, la, la primera actuació tenia que ser clau, jo, jo adreçar-me als veïns i les veïnes de Tiana per manifestar-los i per donar-los a conèixer que jo em presentava com a alcaldessa. Eh, de fet, el Tiana, aquest paper el quadríptic que tu tens aquí davant i que els veïns i les veïnes de, de Tiana li diuen el Tiana, uh -huh. doncs eh, també anava a adreçar amb la meva fotografia, efectivament, amb una sèrie de valors que, que jo volia representar, anava la adreçat... La cultura, sostenibilitat, a canvi, exacte, ciutadania. Exacte. Uh -huh. Anava també eh, representat eh, a reforçar la, el meu coneixement, és a dir, eh, darrere de la carta hi havia efectivament un projecte, i després a partir d'allà doncs ha sigut una, una campanya més clàssica de presentació de candidatura, de programa, etc. Estem preguntant també a tots els candidats què és el que ha costat la campanya. Doncs mira, la nostra ha costat eh, 3.000 euros a punt de tancar, Eh, per ser exactes a, a, a edat actual 2.990 i alguna cosa eh, però sí que m'agradaria afegir un parell, de, un parell de coses una és de que, perquè potser no voldria que ningú sorprenés eh, el PSC aquesta vegada a nivell de Catalunya ha treballat amb un grup de compra amb la qual cosa això ha fet a baratí baratir moltíssim als, moltíssimes preus i nosaltres sobretot hem treballat, hem treballat a nivell local i amb economies d'escala això què vol dir? Que nosaltres hem tret els proveïdors d'Aquitiana, tots en absolut, tots tots, tots, tots algunes col·laboracions voluntàries però no monetàries, eh? per exemple a nivell de fotografia, és a dir, quins ha fet les fotografies uh -huh. etc i després hem treballat molt amb economies d'escala, perquè si us i fixeu no hi ha hagut tants materials diferents quasi sempre han sigut els mateixos, les etiquetes la mateixa foto, etcètera uh -huh. I, i això també volem que sigui una mica l'estil al mes 1 la marca, volem que sigui una mica l'estil també de la gestió de l'Ajuntament treballar amb grups de compra, amb proveïdors conjunts i sobretot recursos locals Hem vist una tanca publicitària gegant quan, quan entres al poble sí. donar la benvinguda és la... <laughs> Això és una novetat, efectivament uh, jo m'imagino que el PCC justament per ajustar-se a la legislació a la Junta Electoral ha negociat tanques i autobusos i tot això, i nosaltres eh, no, no, no, no ho hem posat nosaltres. Això, això. Els dels autobusos sí que sobta. El, els ha fet bon preu? Tothom sap que hi ha darrere Topsal, no?, el Ferment Casqueta, que és mil·lidant d'associació, de... els ha fet bon preu? O... No ho sé, és que no ho hem portat nosaltres, ho ha portat directament a PSC Barcelona. Uh -huh. Quina relació té el, el, el PSC amb la Federació del Barcelonès Nord? De Bé, bueno, doncs tenim una relació molt bona la veritat és que jo formo part també de l'Ejecutiva de, de la Federació del Barcelonès Nord de fet porto la, la Secretaria de Programes i Polítiques Sectorials és a dir que cada vegada que hi ha un esdeveniment fort, important en el PSC eh, tipus Consell, Congressos, etc. tinc que fer moure tota la resta dels municipis jo crec que això ha sigut una, una bona, un bon posicionament també perquè doncs, m'oferissin anar a les llistes del candidat de candidatura del Parlament i, i sobretot oferir a Tiana doncs, la possibilitat d'estar de, ben posicionada que jo crec que és important perquè des d'aquí puguem defendre els interessos dels tianens i les tianenques. Mm -hmm. Sempre s'ha criticat que el PSC hagi creat una manera de subcomarca falsa perquè ho critica entre cometes i que no estigui alineat amb, amb, amb el maresme, no? Mm. I que això ens podria, segons eh, la gent que critica, ens podria fer perdre una mica aquest esperit eh, més més de poble, més de bueno, comarca. Bé, jo sempre he de fer anar a la Federació i ho continuaré defendent, que som una mica el poble de les gàlies d'Extèrix uh -huh. i Obèlix, saps? L'Extèrix i Obèlix, doncs sí. pues, eh, és exactament això, Tiana. A veure, tenim l'avantatge de... de... Sí, com era allò? Eh, de... Que registreix l'invasor, no? Exacte, exacte. Doncs jo sempre ho explico cuisine a la federació i la veritat és que la és que ho entenen, això és obvi, però si més no també el fet de pertànyer a l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs òbviament a Tiana li va bé per altres motius, subministraments, a recollir serveis, especialment serveis. Vostè va fer referència al terme barris, eh, mm. en, una, en una notícia del Punt ho hem llegit, en algun cartell més... Eh, sí. Ahir l'Emili Muñoz eh, sí. deia que era una relliscada, o va qualificar, no, no sé exactament com, d'error. Mm, ho manté? Per Perquè algú us queda sobtat de dir, bé, sí, pot, pot haver algun barri concret, però el concepte barris... A veure, aquí dues coses. Mm -hmm. Una és de que eh, l'emigua Mili Muñoz parlava de barris i districtes, districtes, nosaltres en cap moment ho diem, ho dic perquè m'he escoltat l'entrevista, sí. i després el tema del barris. A veure, sense si ens ha anat allunyant, la, la pròpia web de l'Ajuntament parla del barri de Can Gós, del barri de Sant Brú, i a més abans, si us recordo, que els carrers de, de Sant Francesc, Sant Valentí i tot era el barri de l'Eixample. Ah. Eh? Faig una mica de memòria. La veritat és que nosaltres no pensem amb el barri pròpia mental en el sentit de, de, mira, definir barris, hi ha moltes maneres de definir barris, però nosaltres el que volem destacar és de que hi ha una percepció percep a part de uh, del fora-centre-vila, que seria Can Gaietà, la Virregna, els Bassans, eh, la Bòbil i la Jordana, d'abandonament o d'unes necessitats determinades. Vale. I en aquí, aquesta identitat comuna d'unes necessitats determinades o de que eh, no estem cohesionats o que estem vivint d'esquenes en el centre o no consumeixen el poble perquè pràcticament vinc a dormir, eh, això és comú a totes les zones del Carmelita, etc. Després hi ha algunes zones que ells mateixos es fan les seves petites festes perquè tenen carrers tancats, etc. Perfecte. Però nosaltres el que volem és justament fer un pla de I per què li hem dit aquest nom? Li hem dit aquest nom perquè tindrem més possibilitats d'accedir a determinats recursos extraordinaris de subvencions. Uh -huh. eh? Ara, si tu em dius, a generar districts, no, ni molt menys. Però sí que és veritat que la Virreina té unes necessitats determinades, Can Galletan té unes altres, els vessants al el Carmelitan té unes altres, etc. Tiana, és ara més poble dormitori que fa quatre anys? A veure... Doncs no t'ho podria, no podria assegurar, no t'ho podria assegurar, però eh, segons quina zona sí, per exemple Can Gaietà és molt dormitori o la zona on veig jo al Carmelità, eh, als Besants, és molt dormitori. A més, eh, sí, en aquest sentit total. Després Tiana té, sí, en aquest sentit sí, és més poble dormitori. El tema de la promoció econòmica ha esdevingut l'eix central gairebé de, de la majoria de campanyes, tots, tots els programes ho posen com una de les prioritats, mm. i va tot una mica relacionat, no? també fins i tot amb la cultura, no? fer un poble més més cohesionat, més actiu, mm. i això que també serveixi eh, per buscar un model eh, productiu o, o econòmic diferent mm. al que hi ha hagut fins ara molt basat doncs, des del de vista d'ingressos municipals, bàsicament exclusivament de, de, la, de la construcció. Sí, a veure, nosaltres no parlem de promoció econòmica, parlem de desenvolupament econòmic local. És diferent perquè és més ampli i és més ambiciós. Quan es parla de promoció econòmica, el que es vol és generar economia dintre del municipi. Nosaltres el que volem és posar sobre la taula, per d'una manera, tots els recursos públics i privats que té el municipi, per generar millor competitivitat territorial, no pel fet que et vingui una inversió externa. Imaginem que en aquí ara tinguéssim sol industrial i et ve una, una empresa. d'acord Estàs promocionant el municipi si l'estàs promocionant, però nosaltres no volem això. Nosaltres el que volem és agafar tots els recursos que té tiana, de patrimoni paisatgístic, de patrimoni històric, eh, de cultura, de la vinya, de productes eh, de, del teixit comercial, eh, implicar també la iniciativa privada i a partir d'aquí començar efectivament a explotar tot aquest talent, per dir-ho d'una manera, que té, que té Tiana, no? que el té i que jo no entenc per què no s'ha explotat fins ara. No ho entenc, no mi cap al cap. Fins ara, efectivament... fins ara, des de fa 4 anys o des de no, fa... No no no, no, no, no, no, des de fa 12, i des de fa 15 i des de fa 20, eh? Vull dir, no, no, no, no, no dic que sigui ara de fa 4 anys. Per nosaltres, en el 2007, justament, també ho portàvem el programa electoral, potser no tan detallat, perquè érem fent més referència a la vinya, etcètera, i tot, eh, però ja ho portàvem. Per nosaltres ja era una aposta. Potser per, perquè jo, professionalment, també em en aquí. Vull dir, jo era un agent de desenvolupament local quan vaig començar en els ajuntaments. Per tant, el primer que feia quan anava a parar un ajuntament era què tenim aquí, què podem fer i com podem, des de baixar l'atur, crear empreses, ajudar les microempreses, eh, atraure alguna inversió segons el municipi que era, etc. I jo m'ho miro així. Espinú es va arribar a parlar d'industrius no contaminants. Sí, bueno, uh, sí, es podria es podria fer, per què no? El passat que per això necessita sol, sol que ho permeti en aquests moments no hi ha sol que ho permeti. Però Pot si, haver-hi, eh? Sí que és veritat que, que ha estat mm, reiteradament inclosa en, en tots els programes electorals, és, jo diria dos és... tots els partits, i, i, i... I, i més s'han fet volar Coloms que altra cosa perquè no, no s'ha tirat. També i, no? perquè Jo també perquè crec que Tiana doncs, en aquest, uh, històricament no s'ha necessitat, com tu com has comentat, s'ha viscut de, del món de la construcció, de l'àmbit de la construcció, l'àmbit de la construcció s'han doncs, anat, uh, anat a Norris i a mi em fa molta gràcia quan el senyor Muñoz en algun ple diu, és que hem aconseguit canviar, ja no necessitem viure de la construcció, no, és que ja no estem vivint de la construcció, perdó, estem vivint dels impostos que han pujat, però en cap moment és perquè s'hagi canviat el sector productiu de Tiana, ni molt menys. I veu possible, per tant, eh, poder fer aquest tomb? Sí. El que passa és que els impactes els resultats no són d'avui per demà. Uh -huh. O sigui, desenvolupar econòmicament un municipi o un territori, que també és necessari fer xarxes amb els municipis del costat, insisteixo, amb iniciativa privada. Tampoc entenc per què mai s'ha posat sobre la taula el tema de la iniciativa privada. Això, els impactes no són ara per ara, eh? Vull dir, això és lent. Vull uh dir, -huh. o sigui, si no es parlava, vinculat una mica amb el que parlàvem ara de, de l'urbanisme, de tancar poble uh -huh. i... Bé, és una mica del, del que estava dient, no? Ja s'ha tancat, poble, no? Perquè bé, perquè no hi ha altra alternativa no, a veure, a, a nivell urbanístic et refereixes, sí. bé, bueno, a nivell urbanístic queden, queden pendents el desplegament però ja estan aprovats ja els estan plans aprovats. parcials, efectivament uh -huh. aleshores el que s'ha de fer és estar matent que la nova ara metropolitana de Barcelona doncs no, no tregui una, una normativa que vinculi a Tiana o que obligui a Tiana a augmentar sostre, nosaltres estarem aquesta és una, serà una de les nostres obsessions No vindran els ingressos municipals? <ríe> d'on vindran, a veure, vindran, òbviament vindran mínimament, del, mínimament, dic mínimament perquè han de venir dels impostos és a dir, la capacitat de finançament dels ajuntaments és molt limitada per tant eh, haurà, hauran de venir dels impostos, no serà el cas de, de l'IBI per la part nostra perquè nosaltres el pretenem volem congelar l'IBI eh, anirem a identificar i a buscar perquè n'hi ha, jo mateixa les estic tramitant per molts altres ajuntaments, subvencions extraordinàries que mai s'han picat a la porta s'ha d'anar més enllà de la Generalitat de Catalunya s'ha d'anar més enllà de la Diputació de Barcelona s'ha d'anar als ministeris, s'ha d'anar a Brussel·la i, òbviament, potser no hi haurà ingressos però sí que hi haurà col·laboracions públic-privades eh, que també s'han de posar sobre la taula. I vostè creu que un poble com Tiana sí. que tots els índexs d'ingressos per càpita a dalt de tot del rànquim o sigui que és un poble ric sí mmm, Rebrem subvencions fins jut de brossades? Sí, perquè no, no són subvencions eh, directes a les persones, són subvencions per projecte. Aleshores, nosaltres en el programes portem alguns projectes eh, innovadors, com per exemple el tema de l'Esmart Vila, que en realitat es diu Smart City, el que passa que nosaltres, que és ciutat intel·ligent, nosaltres ho assimilem a Tiana i li diem Smart Vila, a més per consell d'un companyeu periodista d'aquí de Tiana, Qui? i... la és? Ah, el Carles. <laughs> I, i aleshores eh, volem posicionar Tiana per exemple com a referència a nivell de tecnologies i sostenibilitat eh, com un poble intel·ligent ja hem fet les passes també aquesta és una diferència potser amb altres eh, grups polítics que es presenten que nosaltres ja, ja, ja hem avançat passes per realment poder tancar possibles acords que estem tenint en aquests moments aleshores tenim possibilitats sí, sí, tant tenim possibilitats moltíssimes final, La no? mateixa perdona, el mateix programa per exemple de Tiana Activa d'Emprenedoria a les escoles, al sistema educatiu o en l'institut, eh, és un programa que rep, eh, rep subvencions, són referents. No m'agrada clar, però el concepte de l'Smart Vila, que, sí. que per algú que estigui escoltant des de casa, que, que sí. es perdi en aquests termes, sí. què, què seria? Sí, a veure, són, són pobles que es qualifiquen com a pobles intel·ligents a partir de l'ús de les tecnologies de la informació. I a partir d'aquí es despleguen una sèrie de mesures que passen per utilitzar i optimitzar les tecnologies de la informació. que passa? Des de Open Data, és a dir, des de les dades obertes... Eh, de, de tal manera que qualsevol ciutadà o ciutadana veï, veïna de Tiana podrà eh, penjar-se i accedir a veure doncs com està el tema de Rodalies com està el trànsit per entrar i sortir de, de, de Tiana i accedir a Barcelona a la Ronda, per exemple jo sempre ho penso quan arribo a dalt, al camí de la B500, agafo la renda o me'n vaig per baix. Si jo ja tingués la informació prèvia sobre l'estat del trànsit, doncs podria decidir. No? Estava parlant d'autopistes de la informació, però nosaltres anem a un camí de carro absolutament sí, ara mateix. Sí, efectivament. Aquest és un dels reptes que tenim. Nosaltres també hem fet les passes necessàries per instal·lar un, una radiofreqüència. Eh, sabem que es pot fer i ja estem en ell. A més, el pressupost és relativament econòmic. Uh -huh. I, per tant, seria uh, un cop tenint la infraestructura eh, poder convertir aquest poble doncs... Sí, però no solament és a temes d'obertura de dades, eh? això és una apota sinó també el que seria la, la rebaixa, la disminució de la despesa pública en determinats àmbits, especialment amb temes de subministrament d'aigua, de llum i d'organització de brigades, es posen uns petits dispositius en els contenidors de tal manera que t'avisa quan allò està ple et permet, per tant, optimitzar millor l'equip de la brigada, de tal manera que dius la catequística està a tope, te'n vas cap allà però no fa fall que te'n vagis a Can Gaietà, per dir alguna cosa. Aleshores, et permet reduir els subministraments, perdó, la despesa, sí, per subministraments, aproximadament un 15-20%. I això quins llocs de treball genera? A veure, se'n genera, pocs llocs, de, genera pocs, de, pocs llocs de treball físics, uh -huh. el que sí que és veritat és que tu pots crear una petita empresa municipal o una cooperativa, de tal manera que sigui ella qui gestioni, gestioni l'esmart vila. Uh -huh. I en aquest sentit estàs generant feina pels desenvolupadors, per les persones, etc. Uh -huh. Parlava en canvi del tema del finançament dels ajuntaments, uh -huh. és una assignatura pendent, eh, i de fet aquí la culpa ara mateix és de, de, de, del govern de Madrid, no? del PSOE. A veure, aquí hi ha diverses responsabilitats, eh? Sí. Uh, si m'estàs parlant del fons de compensació és una cosa, i si m'estàs parlant de la llei de finançament sí, local... No, no, no, jo parlant del fons de cop ja posats. A a veure, no, no. M'estàs parlant de la llei de finançament local, assignatura sí. total pendent. Si em pogués encadenar amb un arbre, m'encadenaria amb un arbre <laughs> i ho faria. I trucar sí, ja. al Fapatero directament per reclamar... Bueno, jo, sí, sí. Jo tinc un amic personal a en el govern, i, i sí, sí, no, no, no, és, broba, no és broba, i si però estic convençuda que tota la federació de municipis és una, és una cosa que ho han reclamat de manera total, amb la qual cosa també en els arbres i fins i tot l'associació de municipis de Catalunya de, de, també. Sí. L'altra qüestió és el finançament de la Generalitat i d'aquest fons de competitivitat i d'aquests diners eh, que Catalunya reclama que s'avancin aquest any, aquests 1.450 milions, i que, i que no està clar encara si arriben o no, potser després de les eleccions ho sabrem, i que els grups catalans van reclamar fa uns dies al Congrés i que el PSOE va votar en contra de la moció de Convergència sí. Vostè és partidària de tenir grup propi a Madrid o que la PSG tingui un grup propi a Madrid? Bé, bueno, jo confesso que m'atrau jo confesso que, que m'atrau si us fixo, bueno, vosaltres a, us acto perquè no hi eres aquí però cada vegada que hem portat un, un consell equitiana ha sigut el d'educació, l'Ernest Maragall mm. no solament per la importància de l'educació aquí en el municipi sinó també perquè tenim una certa afinitat a nivell ideològic. Eh, de totes maneres bueno, el tema de, de, la, de reclamar el fons de compensació Madrid no va deixar de ser un arma política de convergència i unió que el propi durant Lleida va dir que no serviria de res no és la primera vegada que s'han de agraeix el pagament dels fons de compensació i no passant mai res, a més que ara s'està fent ús polític. La uh regeix -huh. Maragall, ara en parlarem eh, després, que per cert està revolucionant una mica la manera de fer política, perquè és també un tuitaire eh, compulsiu, jo diria, sí. i molts cops opina amb aquells 140 caràcters i ja tens la reacció, vota el PSC vota amb el PSOE al Congrés i ja tens la reacció ràpida i, i d'això en surten titulars periodístics, això està canviant també la manera de, de fer política i de fer de fer periodisme. Ara en parlem, de moment, eh, abans però, canviem de hem preparat un test que hem fet també a tots els candidats de pregunta curta, resposta ràpida Va Esther, que fem l'últim test avui és, és fàcil, eh? Un motiu per viure Tiana. Llevar-me i poder veure l'Èrmita de l'Alegria on tinc la meva àvia, la meva mare i el meu germà. Can Pau o Can Eixalà? Depèn. Depèn. Mira, per Can Pau, les Gilda, les, les barretes aquestes amb llavors, m'agraden mm -hmm. moltíssim, i veure la Pilar i patar la xarrada amb la Pilar. Mm -hmm. La Can Eixalà, la reposteria, els eclairs... Mm i petar la xerrada amb la Laura. De no vull dir res, eh? Però és que li agrada el mateix de que calaixalar que la Muñoz. Sí? M'ho porta el meu pare cada diumenge a cada <laughs> de casa. Els eclers triomfan molt, eh? Sí, sí, sí. Ara veurem el cava. porta el, el, el meu pare. M'ho porta el meu pare. M'ho porta el meu pare. On, a veure, eh, quan llences eh, matèria orgànica, eh? Com evitar que el peix faci pudor si no és el dia de recollida orgànica? Uh, que difícil. Bé, bueno, jo l'embolico. Jo normalment l'embolico i llavors ens al llenço. En paper de diari. Sí, sí. Molt bé, sí, sí, Era la recomanació que ens feien fa uns anys. Molt bé, molt bé. Un programa de televisió. És que no veig la tele. La, no, no veig, quasi mai veig la, Crec que la tele té un nivell de qualitat baixíssim. Veig els informatius, si els enganxo, i, i no veig res més. Uh -huh. El casal dins o fora? i si puc escollir fora. Mm -hmm. Un cava de parxet. Jo el Brunet ho he de tota la vida, a més dels anys que vaig viure a Madrid, ens vam convertir amb els ambaixadors de parxet i vam aconseguir que amb el guió de penya de, de, de Madrid coneguessis el parxet. Brunet. Com, com el Via Plana i el Manuel Gonzalo. Ambià. Aquí el pacte és una mica rar. <laughs> bueno, raríssim. Uh, escola pública, privada o concertada? Pública. El B29 o el TM per baixar a l'estació de Montgat? <ríe> Complicat, jo des de casa el TM, a més de que porta la meva foto ara <ríe> Quin és l'últim acte cultural tianenc, on has anat? A l'últim acte cultural si val la presentació del Josep Maria Tòfoli del seu llibre, la presentació del, La plec de la mare mm, de, de l'Alegria. Vale, millor aquest. <ríe> I fora de ti ara, no, no pel Tòfoli, eh? No, <ríe> no, pel, no pel Tòfoli, però bueno. Ara li preguntarem sobre ja I, I fora de Tiana Al cine. Al cine Verdi. Uh -huh. Un conseller del tripartit i un del govern actual. Un conseller del tripartit... Ja em cau fixat que... Una consellera, la Marina Geli Del tripartit, ai perdona, de l'actual És que encara no m'han demostrat res per escurir-ne cap Bueno, però no hi ha ningú que et faci més el pes O que creix que apunta maneres que No, potser li tinc una especial consideració Perquè crec que ser alcalde és, un, és una valentia Potser el recordé, diria uh -huh. Un plat de l'avi mingo. Uau, wow. <laughs> els calçots m'encanten, però sobretot, sobretot, les croquetes de la Paquita. Verdadé o fals? Isaac Albenis tenia família tiana i per això va venir a estiuagiar a finals del segle XIX i a principis del XX. I va fer un concert a la Sala Giral, que és on hi havia l'antic l'any 1906. Sí. Sí, tenia família a Can Jordana. Quin diari llegeixes? Jo lligeixo la premsa virtual cada matí, em penjo pràcticament del, del país, de l'avantguàrdia i de l'ara a dies. Uh -huh. Quin govern va comprar la masia de Can Baratau per fer-hi una biblioteca? Doncs pues, quin govern... Ai, pues, algun dels nostres, no? Jo diria que va ser algun dels nostres, però ara no me'n recordo, no me'n recordo, no me'n recordo. No me no, va ser just abans que entrés Vallès ah, Pinós, va, sí? vale. sí, va ser Josep Maria Escudé de Convergència Unió, la van comprar però la van aparcar allà eh? cert, o sigui, no, cert. no la van fer, qui fa la biblioteca sí que cert. és eh, Ferran Vallès Pinós Una entitat de la que en siguis soci o hagis fet alguna activitat, aquí Tiana No, Vim. jo ja jo, jo soc molt dolenta a nivell d'entitats i de soc soci del casino, mm -hmm. la Tiana mm -hmm. Molt bé, Teletubbies o parc del camp de futbol vell jo li dic tubis, i però m'agrada dir per respecte a camp de futbol vell. Que no els hi surta cap, eh? Parc del camp de futbol vell, tots us enganxeu aquí. Un racó de Tiana. Carrer Sant Bru. I un llibre per anar-hi a llegir. Doncs mira, perquè pesa poc, a més, i crec que és entrenable i s'ha de llegir, doncs jo et diria una habitació pròpia de la Virginia Woolf. I una cançó que et fa sentir feliç. La da take this wall, Leonardo. Now in we هنا there's ten pretty women There's a shoulder where a comes to cry There's a lovely With 900 La veu profunda de Leonard Cohen. El meu pare també li agrada molt, això. <ríe> Tenim una certa a mi, a mi també, a mi també. Mi també. <ríe> bueno, això <que> em consola. <ríe> ah, parlem del llibre del Toffoli, després anirem sí. al, al tema d'esponser-ho. Mm, 1995-2007. Ah, primer, estarem d'acord que treure aquest llibre quan falten uns dies per les eleccions municipals, això, home va dir ahí deia la Milimunyofquera electoralista no sé si ho comparteix Mira, el senyor Mili Muñoz també va dir que era electoralista, que, que haguessin fet una donació de ordinadors a l'escola tisiana, quan també fa dos anys i pico la fer en, en una escola l'escola de Marina de Montgat i de Montgat, que no té res a Tiana, i si ara ens ho demanés una escola de Girona, faríem exactament el mateix amb la qual cosa que ell digui que és electoralista és totalment indiferent De fet, no l'ha editat directament al PSC no. però, però els vingles són bastant... Això no deu estar comptat dins els diners que... No, uh -huh. no, perquè no és PSC però la tipografia, estem veient la T de Tiana, de, del seu tríptic i la, la del de, Tòfoli és la mateixa T, sí, eh? Això sí, sí sí, fet, fet fet, fet ah, sí, sí, està fet expressament però perquè jo sóc sí, sí, dir, està fet expressament perquè volíem que tingués una imatge eh, gràfica, tot, tot el material determinat sí. Més enllà d'això quan veu eh, aquest, eh, aquest llibre amb el balanç diguéssim, de, de l'obra de Vallès Pinòs del 1905 al 2007 que, que penses un referent? Sí Sens dubte, jo crec que serà un referent, per, no solament pel PSC de Tiana, sí, jo també crec que serà un referent per totes les veïnes i les veïnes de Tiana. Vull dir veure, Tiana va fer un creixement important a nivell de serveis, especialment eh, durant aquest període, quan no hi havia pràcticament res, Vull dir, absolutament res. I, I jo crec que és un llegat. De fet, carinyosament, jo li dic el testament del Ferran en aquest llibre. A uh Valles -huh. uh, Finó es va començar governant amb un pacte d'esquerres, mm. llavors no li tripartit perquè la paraula no estava acunyada encara, i després va acabar governant amb solitari o, o el, en, en alguns moments puntuals amb, amb Esquerra Republicana i, i, amb, i amb minoria, governant amb minoria que necessitava el suport molt sovint del, del, del Partit Popular tot i que ha negat rotundament totes les parts que hi hagués cap mena d'acord. Uh, és possible eh, o sigui, no sé com formular la pregunta però tornar a editar algun cop en la història d'aquest poble un pacte d'esquerres és viable? per què no, vull dir, veure nosaltres jo en el 2007 concretament vaig estar a totes les reunions de, de negociació per dir una d'una manera de, per apropar eh, per fer aproximacions, un cop vam guanyar nosaltres vam ser la llista més votada eh, ens vam reunir amb, el, amb Convergència i Unió ens vam reunir amb gent del progrés de Tiana mentre que Convergència i Unió sí que ens va respondre eh, sí que vam tenir unes respostes al cap de diverses reunions que vam tenir, en el cas de gent del progrés de Tiana mm. encara estem esperant la resposta. Vale? Aleshores, així i tot, de totes maneres, perquè no hauria de ser possible? Vostè diu que es veu alcaldessa... Mm per ser alcaldessa, majoria absoluta és molt difícil, són set regidors, Totalment en tenen cinc, la situació doncs el que dèiem de, de la marca PES en aquests moments no fa pensar que, que puguin sumar tants vots, eh, convergència està molt forta a nivell de, de marca també. No, no és veritat. No és veritat? No, home, les retallades, retallades, retallades estan afectant. A veure, aquí tenim a l'escola, aquí hi ha un cop a la setmana que es reuneixen una sèrie de pares i mares i de veïns i veïnes de Tiana que es manifesten, fan una mínima manifestació, concentració per queixar-se pel tema de la retallada nosaltres vam plantejar també fins i tot una moció, una de les darreres mocions que jo vaig plantejant el PRE era justament el tema de les retallades. Aleshores, a veure, no crec ni que resti tant PSC ni que guanyi tant convergència, francament. En tot cas, el PSC haurà de sumar, eh, aquest sumat per li haurà de dir a algun, a algun regidor per, per, per poder formar govern, eh? en el cas que sortissin els números. Mm. Qui anirà a buscar? Entenc que Esquerra que és, és l'aliat eh, natural per aquests últims anys? A veure, Esquerra podria ser un aliat natural per aquests últims anys en la mesura en què es va governar amb Esquerra en el seu dia, en la mesura que aquests quatre anys nosaltres li hem donat un suport eh, important amb els temes que, que el Jordi Costa ha necessitat, tant a nivell d'informació, de material, etc. Eh, bé, en aquest sentit podria ser un aliat natural? Sí, podria ser un aliat natural de la mateixa manera que abans parlàvem també amb la gema aquí fora d'on la transició natural que nosaltres hem fet, seria lògic, sí. Eh, però nosaltres tenim un problema lama i, i després també un programa amb la qual cosa és un programa que tenim una sèrie d'àmbits que considerem que són prioritaris i que es posarem sobre la taula i després que veure que els pactes també no els decideixo jo en aquest sentit ni, sinó que es decidiran, es decideixen per assemblea. El fet que no hi hagi vella espinòs ja al capdavant del projecte i que això hauria dificultat o fet impossible un pacte que mai s'hagués sent entès Muñoz i vella espinòs el fet que ja no hi hagi vella espinòs pot afavorir? Sí. Tornar a reunificar les esquerres sí. després de les eleccions? Sí rotundament, sí. Uh -huh. Doncs, ja, estarem, estarem pendents perquè perquè l'única manera que, que, que, per formar un pacte, no? per ser alcaldessa, com deia, és, és, és buscar aquest... Uh, no, sé, eh? no, no, no sé si hi ha més possibilitats perquè sumin els regidors. Esperem el dia 22. Esperem, obviat, tíers, ens alguna, uh, alguna sorpre... Ens va sorprendre, per cert, sí, és veritat, Manuel Gonfalo va criticar moltíssim Convergència i Gent, i i al·lusiant, com sempre, a l'Espinós. Tampoc seria descartable, si sumessin eh, poder pactar amb el PP. A veure, jo, del, del senyor Manolo Gonzalo, que, que, que el conec, el conec, no el conec massa personalment, però sí que he tingut amistat amb un dels seus fills, eh, jo el considero una persona totalment seriosa, molt rigorosa, amb una experiència, amb una experiència política que crec que val la pena aprofitar. I, aleshores, des d'aquest punt de vista, doncs, la seva opinió doncs, pot ser sempre interessant purament això. Parlem ja d'aquesta Tiana 2.0 que està mm. naixent i creixent i, i ens està il·lusionant. Jo personalment em, em va sobtar molt el dia el debat que és hagués tanta participació i també és bonic veure que ja gairebé tots els candidats ja ja tenen el seu Twitter, no pel fet de tenir lo sinó per, per l'ús que en fan, no? Sí. Bueno, jo sóc una defensora una defensora. Jo fa un any i pico era una analfabeta digital com aquell que diu i efectivament la que em vaig posar no volia de més també una mica per resistència, eh? jo no volia Facebook, etc. I a que vaig començar a entrar amb el Facebook, jo ja no sóc tan fan del Facebook, jo sóc realment del meu blog i del Twitter. De uh -huh. fet, ja ha el dit aquest que en el, en el Facebook tenen els amigos del col·legi i en el Twitter és oh, es el que te gustaría tenir. no? Uh -huh. Jo en Aquitiana, gràcies al Twitter, per exemple, he conegut a persones uh, totalment uh, bueno, meravelloses que m'han me acompanyant No té perquè ser d'ideologia política, sinó senzillament ens veiem cada dia virtualment. Uh, un dels músics que va venir a tocar en la presentació de la nostra candidatura portàvem nou mesos coneixent-nos en Twitter i no ens havíem vist encara les cares, sembla mentida o bé, eh, o bé em penso Isaac que tu saps que tenim una penya del cafè virtual en, sí, el, qual, en sí. el qual, que t'hem convidat alguna vegada sí. en el qual doncs cada de matí ara ja fa dies que no perquè les agendes apreten, en el qual cada de matí doncs fem un break i ens prenem un cafè virtual, eh, què vol dir? Pues que jo em faig el cafè, millor faig una fotografia l'altre també se'l fan l'expresso i tal serveix d'algú això, home, mira, genera ja complexitat, expliques la batalla de què va i si hi ha una notícia d'interès a la premsa, doncs la, la comentes. La gent que no hi està posada, diu, són tonteries, només diuen tonteries. No. Mm. Aquests dies estem vivint des de fa un parell de dies, tres dies... Bé, el 13M es va viure amb, amb SMS, amb el Passaló, i han canviat tant les coses que ara s'està fent tot per Twitter i estem veient la capacitat de mobilització eh, de, de la societat, que de sobte s'acaba doncs, una manifestació un diumenge, uns quan s'asseuen a, a la Porta del Sol i, i al cap de poques hores ja hi ha 5.000 persones allà convocades pel Twitter. Jo és que crec que... El que una de les, de les coses bones o de, del poder que tenen les xarxes és justament aquesta capacitat de crear valor públic des de baix. I quan dic des de baix em refereixo des de, des de la societat. Vale. Aleshores, en aquest sentit, crec que el moviment que, de les acampades és, una, és brutal, és impressionant. Ahir he estat aquest de matí per veure, li he estat xerrant amb, el, amb diverses persones que estaven allà i, i realment impressiona veure l'expansió que, que, que està tenint a tot Espanya. No? I, I jo crec que això políticament ho hem d'aprofitar, però no fer rentabilitat política de l'acampada, eh? sinó que crear... a través via xarxes, anar creant petits projectes, anant donant suports a projectes que després generen valor, valor públic. Ara suposo que parlem de cultura i d'altres qüestions amb, amb els tianencs que venen cada, cada dia aquesta part final de l'entrevista per fer més preguntes, però volia preguntar sobre una qüestió sobre els sous dels regidors perquè m'ha semblat entendre que, que sí que cobraran sous no, no, eh? ho dic perquè en el, en el primer mandat eh, el nou govern que va entrar el, el 95 en va fer bandera de, de no cobrar cap sou com a, uh -huh. com per assumir la tasca eh, Esther Pujol, és partidària que els regidors cobrin per la seva feina? A veure, mm, nosaltres hem sigut un, un grup polític que hem posat sobre la taula justament en època de crisi econòmica el, el, el, que es congelessin les dietes i les remuneracions del, dels regidors eh, jo sóc partidària de fer una base substancial d'aquestes remuneracions per pràcticament el 50% però sí que crec que mínimament l'activitat té que està remunerada perquè solament de les trucades etc i tot eh, realment és una despesa brutal eh, crec que a més també s'ha d'anar professionalitzant la política de mica en mica Vull dir crec que en aquest sentit podries estalviar-nos a situacions no és el cas de Diana eh, però de corrupteles etc però nosaltres apostem per una disminució de la remuneració de les dietes actuals. Li volia preguntar per una altra qüestió que ha tocat molt de prop la Federació de Barcelona Nord aquest, aquest últim mandat ha estat el cas Pretoria que ha esquitxat mm. directament a l'Ajuntament veí de Santa Coloma de Gramenet, també a Badalona en menor mesura, amb, amb un alcalde doncs imputat i que va de renunciar i amb qui hi havia una certa proximitat també amb l'agrupació local no? sí, Joan, com havia... s'ha viscut la situació? Bé, a veure, en el seu dia es va viure òbviament com un gran, com un gran cop les imatges públiques a la televisió pública a més ens van impactar moltíssim a tots, eh, ràpidament el PSC va prendre mesures al respecte a nivell de, de retirar el carnet a l'exalcalde de Santa Coloma i jo crec que la Núria Parlon, la futura alcaldessa de Santa Coloma, perquè estic convençuda que la Núria serà alcaldessa de Santa Coloma, ha fet una feina extraordinària que diu molt de com treballem els socialistes netejant la cara al tema. Uh -huh. Va haver-hi alguna mena de por que, que puguis arribar a sortir esquitxat d'alguna manera l'Ajuntament no. de Tiana? No hi ha una, una empresa que està amb un directiu imputat i que havia participat en, en el duet i tal no uh -huh. molt bé, falten 13 minuts per les 10 de la nit i és moment de fer entrar el Pere Esteve i la Meritxell eh, Vidal que avui eh, avui no, no tenim l'Àngela no perquè està malalta una abraçada des d'aquí Marxell, bona nit. Bona, bona nit. nit. Qui vol començar? Pere, Pere. Jo? Sí? Clar, eh, ja. això. <ríe> <No>. <ríe> Les dones sempre manen, eh? Ja, yeah, i aquí... Avui, avui estem minoria, no suprim, eh? eh? <ríe> estem en minoria, eh? I per què no ha vingut l'Àngela, si no? Sí. <ríe> sí. <ríe> ah, mira, ah, normalment sempre pregunto de, de cultura, però també em preocupa bastant el jovent, quina projecció tenim. Conec bastant joves que intentem ser professionals liberals, Ah, uh, en el tema que, que dius que el poble en teoria es podria finançar amb, el, amb, el, amb, el, amb els impostos. Mm. Jo tinc, bueno, els impostos, les subvencions i tot això, Jo tinc al dubte no. de que un poble no, no pugui ser sostenible si no hi ha res d'indústries, és a dir, ah. de, de sol industriales. Quines idees sí. teniu pels professors liberals i per les indústries, perquè sí. tampoc vol dir portar una fàbrica, es pot dir a mig de... Sí, sí, sí, no, Qu Quins no, projectes no, no, teniu? No acabes de... No, no s'ha entès bé o no m'he explicat bé. Eh? No, no, no tampoc vull que hagis dit res. No, <laughs> vale. o sigui, més la pregunta no, no, no, és... No, no, no. O sigui, el, problema, el problema justament és de que Tiana sempre ha sempre viscut lo que és el model productiu de la construcció, uh -huh. la construcció no, no funciona, amb la qual cosa hem de buscar una alternativa eh, que no s'ha buscat fins ara i hem de buscar una alternativa perquè generi riquesa en el municipi. ¿vale? Com es genera riquesa en el municipi? En el creant llocs de treball, òbviament eh, creant les bases necessàries perquè es muntin empreses o petites empreses, tu tens la teva aquí, crec sí. jo també, la meva també la tinc aquí uh, però, però necessitem tenir un acompanyament actiu, creixement, estar en xarxa que, que l'Ajuntament, sobretot sigui capaç de liderar projectes eh, per ajudar aquestes microempreses, aquestes petites empreses a créixer, vale? això d'entrada com es creix? Doncs depèn de la política empresarial de teva o la meva, uh -huh. vale? vull dir, jo recolzari més amb associacions amb altres empreses, a lo millor tu no, el millor ho diràs els pues, postjocsport total, etc. però els ajuntaments poden eh, posar bases per generar creació d'empreses sí és per posar bases. Nosaltres a més ho volem fer des de generar la capacitat emprenedora. Nosaltres, uh -huh. a més ho volem fer fins i tot des fin, en el sistema educatiu. De vale? tal manera que els nens i les nenes en el sistema educatiu ja comencen a tenir no la idea de muntar un negoci, això jo i però si es comencen a generar habilitats i capacitats d'execució de, de problemes, eh, un cert lideratge, com petites reunions, petits grups, etc. Uh -huh. eh, òbviament hi ha moltes ajuts i subvencions, però no hem de pensar exclusivament en subvencions, i jo crec que nosaltres el que portem sobretot és una xarxa institucional fortíssima. Demà mateix me'n vaig amb un emprenador de d'aquitiana i me'n vaig a Barcelona a presentar-li un possible client. Aleshores, eh, que purament és perquè ell es posa un contacte i ells després ja faran, no? Eh, això és una possibilitat. Després s'ha de capitalitzar molt el capital humà, és a dir, hem d'intentar que la gent no marxi, hem d'intentar eh, que les persones estiguin òbviament formades, no té per què ser formació en carrera universitària, pot haver i s'hauria de dignificar la formació professional, sens dubte, per això ja és un tema estatal i de Catalunya, ja es tracta d'això, perquè a partir d'allà hi ha altres estratègies, però són estratègies potser molt bèsties per Tiana per exemple la política d'atraccions, d'inversions etc. ara llavors nosaltres també creiem que que Tiana té una sèrie de recursos com la vina, com la cultura com el patrimoni, que es podria explotar, en terme bé explotar per generar doncs petites petites empreses, circuits turístics, turístics a nivell de les persones de Montgat que vinguin cap aquí doncs, a prendre una copa que vinguin cap aquí a dinar, a caminar per la muntanya, consumeixin si hi hagués un, a més de Can Vallús, hi hagués una altra masia que es quedin a dormir, i això són ingressos que es van en el municipi la Pere Terres mateix té 60.000 pernoctacions a l'any, s'ha treballat amb Esquena, amb la Pere Terres, Sant Romà Sant Romà té una sèrie de runes mai s'ha aprofitat clar, el potencial de Sant Romà per generar riquesa en el municipi mm -hmm. aleshores bueno, s'han doncs d'identificar els recursos que té s'han de posar sobre la taula i a partir d'aquí començar a generar sinergies ah. i implicar també molt a la iniciativa privada encara que sembli mentida però quan els, els recursos baixen, perquè no fer concertacions públics i privades funciona molt bé altres municipis Molt bé Uh, Meritxell Bé, jo eh, he sentit una mica la, la teva explicació sobre el tema dels barris o de les mm. diferents percepcions de, de Tiana, no? Mm. M eh, En el llarg de les entrevistes com a Novinguda, m'he direccionat amb due línies i ho farem les dos línies. Una és eh, quina serà la vostra política en el cas que governeu respecte de les escoles com a procés d'integració dels nouvinguts, És a dir, si les escoles de Tiana, la sol multiplicada tant, les altres dues escoles i el futur institut han de ser de qualitat perquè els nens i les famílies s'integren a la vida diària de Tiana. Per tant vol dir que l'Ajuntament ha de recolzar moltíssim aquestes escoles escoles, m'agradaria saber si serà una prioritat en el cas que governeu de les vostres polítiques, un, i després l'altre sobre la Tiana Sud no? una mica sobre el projecte sobre el parc del tramvia unit Montgat Tiana, quina és qui proposta, si la proposta aprovada inicialment, amb consens o no, amb els veïns de, de la zona de, de, que envolten el parc de la B20 us sembla d'acord? No, una mica això. Les dues preguntes. A veure, respecte al que és la, el tema d'educació, bé, nosaltres és obvi que l'educació és, és un àmbit que és prioritari. Eh, abans li comentaven al Pere que si el que volem és justament eh, retenir talent i que, eh, i que la gent pugui treballar doncs, eh, la la formació és bàsica, apostem per una escola de qualitat, això no vol dir que les escoles de Tiana siguin, eh, tinguin la qualitat que es mereixen jo crec que se'n poden mereixer més, jo crec que s'han d'enxerxar i participar en projectes internacionals, etc. Eh, crec que és un compromís, o sigui un, hauria de ser un compromís de tots els grups polítics que sí que és del meu grup polític i a més ho tenim en el programa de, en el programa de govern com una prioritat absoluta al tema del creixement de l'escola, del manteniment de l'escola tisiana, i uh -huh. eh, vetllar um, um, especialment perquè, perquè aquest manteniment s'ajusti a la qualitat uh, de l'escola de la Lola Anglada, perquè si no sembla el que ha passat ara, que s'ha fet el trasllat i si t'he vist o no m'acordo, i al final sembla que hi hagi una escola de primera i una escola de segona uh -huh. no? i això vergonya, vergonya hauria de fer en el, en el govern actual eh, Institut, òbviament que, òbviament que sí eh, Escola Bressol Tenim una magnífica escola Bressol, nosaltres vam apretar per, per fer l'ampliació de les places aquestes que s'han acabat fent a, a l'escorxador mm -hmm. i nosaltres hem posat com a compromís el vetllar per la segona escola Bressol, que en aquí crec que ho compartim tant el senyor Muñoz com el meu grup polític, de que se n'anés cap a la zona dels vessants. Ho trobo ho trobo lògic en tant en quan doncs si es desplega el pla parcial, serà una zona de, de creixement que, que és lògic i normal. I el tema de Tiana Surt, no? Tiana Surt part el tren via entorn de la B20. Bé, a veure... Eh, no sé quants anys fa aquesta estàs vivint aquí, Anna. Vuit. Vuit anys. Per tant, tu ho deuries estar vivint també l'anterior procés de negociació que potser el meu grup polític va portar a terme amb el, amb el sí. senyor Almeida, en tot cas. Uh -huh. eh, es va treure es va arribar en un acord i el govern actual ha arribat en un altre acord. Aquest eh, és el que s'ha aprovat en aquests moments pel uh -huh. ple i està pendent d'aprovació definitiva. Uh -huh. eh, si el revisarem o no el revisarem, doncs en funció dels resultats electorals, veurem si el revisem o no el revisem. Nosaltres estem uh -huh. tentats a revisar lo però no revisar-lo sol vull dir, el revisaríem òbviament amb, amb els veïns de la plataforma de la B20 uh -huh. i l'enfocament d'un parc de la B20, un parc metropolità que no s'enfoca, que no s'acaba de lligar amb Montgat, amb l'àrea metropolitana aquest que és una prioritat i que hauria de ser posar pues, cosa rellevant pel poble no? I... sí, estic d'acord estic d'acord amb tu vull dir, sí, estic d'acord que està bé vull dir, és, una, és una bona opció i no et dic pas que no, ni molt menys uh -huh. Em sembla, em sembla molt raonable mm. Molt bé, més coses ah, A mi m'agradaria fer-te una pregunta doble, però, però crec que són paral·leles, una en general i l'altra en concret, una és, ara aquests dies ja, bueno, ara ja hi ha la manifestació d'aquesta de democràcia real ah, i una primera pregunta seria, quina opinió tens i llavors entenc que bueno, el que sí que tots estaríem una mica d'acord és que és un, hi ha un cert descontent de la política no? i sobretot potser per la manera de, de comunicar-se de dialogar jo tinc la percepció, fins i tot per comentaris propers que he rebut, de que la política tiana hi havia un moment on, eh, tot i que el de, els debats eren molt, molt, molt enèrgics, eh, el respecte i fins i tot la pressi, cap al contrari era molt elevat, fins i tot forjant amistats i... I, i després de suar tota la camiseta, acabar un ple i anar-se'n a dinar junts i prendre alguna cosa, i això és una cosa que passàvem amb, amb els dos grans partits de Tiana. No? Ara a Tiana, a mi m'agrada que hi hagi aquesta diversitat, però al mateix temps a vegades sembla una nolla de grills, m'agradaria veure què podeu fer per vehicular el diàleg i què podeu fer perquè sobretot el, la gent no deixi de... o sigui, no acabi odiant la política, perquè no. és el que passa. A veure, respecte al tema de la democràcia, del moviment de democràcia real ja i de les acampades de Barcelona, avui ha estat justament, eh, jo trobo que és un moviment interessantíssim, crec que s'ha d'escoltar perquè, efectivament, reflecteix un malestar de la societat en general, no solament respecte a la classe política, sinó també respecte al sistema en general, banca, etc. I que crec que s'ha d'escoltar. Nosaltres estem, aquí a Tiana, a nivell local, estem portant a terme una política de proximitat molt forta amb, les, amb els veïns i les veïnes, i de ja, més, hem fet en el nostre programa electoral eh, hem posat una línia específica de l'alcaldia a prop teu, que li diem per justament no perdre mai eh, el tocar peus a terra, no? Que, que li diem, vull dir, no perdre de, la, de vista la realitat de les preocupacions que us passen que ens passen a tots, dir, que ens passen a tu, a mi, etc. Des d'una branca que es però no solament en temes d'espai urbà, sinó sinó tinc ajuts per anar per, per, doncs, per crear una empresa, etc i tot. Per tant, proximitat absoluta per tocar peus a terra i no desmarcar-se mai en cap moment de, de la realitat dels tianens i de les tianenques. Això, per una banda, respecte al tema de, que fa referència de l'olla de grills o de crispació, el diàleg entre partits una mica uh -huh. a veure, eh, hi ha diverses coses, però jo també et diria que crec que la corresponsabilitat té que ser de tots els partits polítics, crec que el senyor Muñoz també, específicament el senyor Muñoz, ha jugat molt a tirar la pedra, amaga la mà i després plorar i ja us podria posar molts exemples, però crec que com ens anem de temps no val la pena eh, jo la veritat és que sí que et vull explicar una, una experiència també com a regidora que quatre anys ha estat per primera vegada, eh, entrava per primera vegada amb un consistori, vull dir, una entra amb una il·lusió tremenda respecte a posar en marxa una sèrie de projectes futur, etc i tot, i, i trobat decepcionant el model de govern actual. Vull dir, nosaltres plantegem una, tenir un codi ètic i tenir... A m'agradaria que Tiana acabés sortint, per exemple, a la Diputació de Barcelona com un manual de bona gestió de govern local, i no ha estat el cas en absolut. A no, no, no ho trobes. A mi m'agradaria que els meus fills o, o, o, o els teus o els teus es eh, realment es volguessin involucrar en política, perquè veuen que de la política de l'antiga poli romana i grega doncs es pot realment canviar la societat, No, no és el cas. Vull dir, no, no, no ha estat el cas eh, nosaltres som l'únic partit polític que hem fet justament una renovació de candidatura i de candidata de cap de llista i creiem que això poden obrir doncs, a nous marcs de diàlegs si més no una manera de fer diferent les coses entre altres coses perquè sóc dona ens passem del temps jo volia preguntar dues coses que han quedat eh, pendents, una la cultura la cultura com valora eh, la gestió actual del govern actual i quins canvis aplicaria Thank <laughs> you. A veure, la gestió de la cultura del govern actual, jo la, nosaltres pensem que, que ha sigut incoherent, vull dir, s'han vist moviments, petits moviments o petites actuacions vistes i no vistes, per exemple l'Observatori de les Arts vaig gestir i després no l'hem tornat a veure mai més uh, i creiem que ha faltat un lideratge fort al, al respecte. A més, també malmès perquè, la, pues, a veure, jo m'he entrevistat amb totes les entitats culturals que, que hem pogut i el paper de la tècnica de cultura també ha deixat de una mica de desitjar, no la conec personalment però sí que et dic una cosa per una qüestió professional he tingut que veure amb 30 tants ajuntaments de la província de Barcelona i, i conegut a tècniques i a tècnics i a responsables eh, tècnics eh, de cultura dels 30 i tants ajuntaments la mostra de la Diputació de Barcelona i Tigana no estarà que vale? em va saber greu perquè m'hés fet gràcies francament, no? i allà sí que hi havia realment una, una empenta, un lideratge, una imaginació, perquè quan no hi hauran diners a més haurem d'inventar-nos, haurem dinventar se tenir moltíssima imaginació, moltíssima complicitat amb els joves, etc. amb els joves, amb els nois joves, amb tothom, per tirar endavant propostes, eh, propostes culturals. nosaltres sí que ens agradaria que cultura fos justament una pedra de motor econòmic, més enllà més, de la dinamització social o més enllà de la defensa de la festa de l'entitat local. Creiem que Tiana té els recursos suficients a nivell cultural com perquè sigui motor de generació econòmica i d'activitat econòmica i per tant aconsegui més ingressos. Perdona que faci de dolent, però és que la persona destinada de les llistes a portar la cultura al número 7... Sí, però vosaltres no sabeu els pactes que tenim entre l'Albert Freixas i jo. Home, o treu majoria absoluta o no entra. Bueno, però no té, per què, no té per què ser... No té per què... No, no. O, o dimiteixen els de sobre o, o el fan comissionar... Vosaltres a... no us preocupeu que si nosaltres guanyem, l'Albert portarà cultura, això ho garantitzo, i a més no volem deixar que cultura se'n vagi amb un altre grup municipal en el supòsit de que necessitéssim... Això de debò? Això sí. pot impedir un pacte amb Esquerra que sempre que han pactat amb, amb el el PSC ha portat cultura negociarem sí, el, PSC, el, PSC, el PSC vol fermament eh, assumir cultura l'altra qüestió és sobre els mitjans de comunicació eh, ahir en vam parlar també eh, l'Emili Muñoz quan Bueno, parlava una mica de la situació que aquesta de bloqueig que s'ha viscut, eh, especialment amb la ràdio, acusava l'oposició de, de bloquejar, no? de impedir que es creés aquest nou organisme torno, de gestionar. Jo torno a dir el mateix, tirar la pedra, amaga la mà i després plora. Diu el tòfoli a la revista de balanç de, de, del, del mandat Vallès Pinós, a l'àmbit dels mitjans de comunicació cap època de la història etiana no ha assolit el grau de transparència de l'aconseguida durant el període 95-2007 comparteix. Sí, totalment. Ui petit. he uh -huh. patit. Ho he patit en els escrits, ho he patit en el propi ple. Eh? A veure, nosaltres vam fer la proposta de tenir plens oberts i amb càmera d'internet perquè ho poguessin seguir amb streaming doncs, a qualsevol dels veïns i les veïnes de Tiana. Nosaltres ho en el programa de govern, portem el tenir als plens oberts, el que es pugui participar des de casa sense necessitat de venir i per tant en replantejament de la transparència. Però l'opció del, del govern era pactar eh, aquest organisme, la seva composició, i, i l'oposició... De... No, no, a veure, es va arribar a fer un, una, un, un ple que per una unanimitat vam aprovar un, un reglament i a partir d'aquí doncs eh, es va bloquejar, es va bloquejar per amb dues parts. No sé per què sempre, la, la responsabilitat ha de ser del PSC, doneu-li una mica la volta. En tot cas, el resultat és el que és, no? Una en situació... tot cas, el resultat és el que és i qui governa és gent de Progrés amb Convergència, no governem nosaltres. Per tant, que assumeixi la responsabilitat que li toca. Molt bé. Mm, alguna qüestió més? No, no és tampoc set, lo de Smart Bill, sí. és un concepte que s'ha inventat posaltres, eh. Bueno, és Smart City. Ah, vale. Que és a Smart, en realitat és digués. Sí, que és un expert, City. ja us han enganxat. No, no, no. vale, Smart Bill no, no, sí. eh? no Som un joc, un joc no. Vale, vale. és És Smart City. Vale, no és verificat. però Smart Bill no, però volien fer a escala de Tiana, i Ho han adaptat. Doncs, tan creemam el retrat que us sembla de Sí, només, només dic que el Chai Vinaixa eh, no sé què ha fet, però es pot escoltar avui la ràdio per internet yeah. sí, i, i amb, bé, amb una capacitat de 8 persones màxim perquè si no peta tot eh, Això però... no, no és just, eh, això No, no, no vull que... dir que ha anat proves ha anat proves i avui no, l'ha funcionat avui. Sí, i que hi ha 7 persones enganxades eh, i diu, set persones escoltant ràdio Tiana per internet a l'estream improvisant a casa Uh, qui diu que no cal ràdio per, per internet no? Totalment d'acord uh, Va, el retrat Uh, ha arribat, bueno, ha entrat sobre pitos, que diem a la ràdio, sintonia i engegada, perquè hum, ha arribat d'hora, eh? Però com que l'hem entretingut al llacanat a buscar aigua, ha entrat amb sintonia engegada. Vestit blanc i negre, així ratllat, com, com una zebra. <ríe> uh, ha, ha rigut molt uh, durant el, el perfil, uh, ha entrat molt, molt forta de to i després amb el Per Maritxell ja ha estat més, més tova, més amable, eh? més amable ha vingut amb la feina feta i amb l'entrevista de l'Emili Muñoz d'ahir, escoltada no tota no, bueno, de, una, una part ha estat tota l'entrevista molt riallera eh, ha dit que d'alcaldessa s'hi veu i a més creu que pot ser-ho que no vol ser eh, assegurat una política professional ha, ens ha dit que l'estem sobreestimant ha admès que que, que d'acord, que el primer objectiu eh, d'aquesta campanya electoral era, primer de tot, donar-la donar-la a conèixer i acostar-la al, al poble. Quan li hem dit tema de barres, quan li hem dit l'Isaac, eh, tot el tema de barres, a mi m'ha mirat de reull, Uh, confesso, vaig fer un comentari al Facebook uh, ha estat tensa en, en dos punts no li ha agradat gaire el comentari sobre el llibre del, del Tofoli que que, que s'ha qüestionat doncs, que pugui ser electoralista i li ha agradat menys encara les preguntes sobre el cas Pretoria però s'ho ha après molt esportivament perquè li ha fet el dimoniet després uh, a l'Isaac a mi, jo almenys el que he entès és que mm, se vindria a pactar amb, amb Esquerra Republicana, a revalidar aquest pacte d'esquerres i per tant no descartaria gent, i a sobre diu que en Ferran Vallès-Pinós és, és més fàcil. I ens ha deixat una exclusiva, que diu que pacti qui pacti no deixarà... No deixar la cultura, se la quedarà el PSC i a sobre ha desvetllat aquí, bueno, no l'ha desvetllat però ens ha anunciat un pacte secret que té amb freixes Freixas al dia 1 jo intentaré esbrinar pel meu compte i un retret que li faig jo que ha deixat per aquí que ha convidat a, a un cafè virtual a l'Isa Sabat i Rayem no Vaja claro. I això, i això. És que fa molt I temps, temps ja. Esquerra Pujol, gràcies per venir Bona nit Gràcies a vosaltres, bona nit Doncs és tot, gràcies per seguir-nos. Han estat sis programes esplèndids en què ens han passat molt bé. Esperem que des de casa també hagueu disfrutat. Voldria agrair sobretot la participació del Pere Esteve, la Meritxell Vidal i l'Àngela Baranguer, que està a casa malalta, que recuperi. De debò que la vostra contribució ha estat molt important i que ho heu fet molt bé. I res més, el control de so, el Raül Heredia. Esperem haver contribuït a enriquir una mica, ni que siga una mica, la democràcia tianenca i esperem haver demostrat que els mitjans de comunicació públics locals són necessaris amb el format que sigui un web multiplataforma, una emissora FM, una televisió, una revista municipal plural i participativa, el que sigui, el que costi menys diners, si cal. Això sí, allunyat del control polític. La informació és un dels pilars de la democràcia. No volem perdre la transmissió en directe dels plens, tenim tot el dret a poder-lo seguir des de casa. És una fita, un èxit que aquest poble va aconseguir després de molts anys i va costar tant o més que tenir que la biblioteca. Perquè estem al segle XXI, en plena societat de la informació i per respecte als qui han treballat per aconseguir-ho, la mítica Ràdio Trambia la revista Tiana editada per la Catequística Parroquial, el ve de Tiana d'en Neire i companyia o la revista Fòrum del Carreres, aquest poble no es pot permetre un buit comunicatiu com el que es podria donar si tots els partits tots no es posen les piles senyors candidats, vellin per la informació local estaran ballant per fer un poble més informat i més democràtic gràcies i a reveure'n